și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de Radio Evanghelia lumina vieții va ocupa următoarele 30 de minute ale tuturor ceora care sunt interesați în cunoașterea cuvântului cel scris al lui Dumnezeu. Vă salutăm astăzi cu ocazia programului nostru numărul 119. Deschizând ne emisiunea prin recitarea câtorva gânduri versificate din poezia Lumânărele, compusă de fratele Costache Ioanid. Să-i dăm ascultare! Să fi rob, dar să fii fiu! Să fii mort, dar să fii viu! Să fii prinț și să nu fii! Să fii sfânt și să nu știi! Străbătând al lumii holdă, auzeam un glas că strigă. Îndurarea se acordă, dar iubirea se câștigă. Mii de scoici pe scaricară ca să aflu în mărgărit, dar o piatră și mai rară e un credincios smerit. Între cei cu duh de piatră, tu să nu te faci la fel. Când un câine rău te latră, nu lătra și tu la el. Într-adevăr, de multe neplăceri am fi fost scudiți în viață dacă am învățat să nu lătrăm și noi la un câine care latră la noi. Dar pentru aceasta ne trebuie să ne dezbrăcăm de natura noastră firească de câine și să ne îmbrăcăm în natura cea nouă a lui Hristos. Atunci vom putea și noi, la fel ca Domnul Iisus, să răspundem cu blândețe și cu rugăciune tuturor manifestărilor dușmănoase ale semenilor noștri. La fel după cum Domnul Isus a răspuns cu o rugăciune de iertare față de omorătorii Lui pe cruce. O, Doamne Dumnezeul nostru Cel din ceruri! Mulțumim că ne-ai pregătit prin Domnul Isus posibilitatea dezbrăcării de firea noastră veche de câine și îmbrăcarea în noblețea și sfințenia Domnului Isus Hristos. Ajută-ne, te rugăm, ca în urma ascultării mesajului de astăzi, să înțelegem și mai bine adevărul acesta, să-l primim și să devenim ființe noi cerești. Iar aceia dintre noi, care am devenit deja ființele acestea minunate, ajută-ne, te rugăm, să trăim ca ființe cerești. Amin. O către palme. Ce lasă-l ca să fie dovi că m-a așa vrea să haină și n-aștepta să Piră răsplătit Că ce vă spun, nu ură pentru, că ce vă spun. Cere dai fără căretire și merge o milă. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, la capitolul 13, versetul 48, pe care vom citi în date urmat de câteva meditații, câteva gânduri asupra lui. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă ce este rău. Ne amintim că aici sunt pildele din Matei, capitolul 13, pe care Domnul Iisus le spune ucenicilor cu un adânc sens de învățătură, nu numai pentru ei, ci poate cu mult mai mult și pentru noi cei din zilele de astăzi. Dumnezeu nu se oprește, vedem aici, la jumătatea lucrării sale și apoi să înceapă alta. Nu, El nu se oprește la jumătatea drumului și apoi să pornească pe altul. Scrie versetul că după ce s-a umplut, deci, abia atunci începe altă lucrare. El nu face nimic înainte de vreme. Când sosește ceasul, când se umple, când se împlinește totul, atunci a hotărât. Orice lucrare începută, el o va duce la bun sfârșit. La fel sunt și copiii lui. Tot ce încep, duc la bun sfârșit, după cum citim la Psalmul 1 cu versetul 3. Iată, deci, încă un semn de recunoaștere a celor credincioși. Deci, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Vasele sunt icoana locașurilor amintite de Domnul Isus. În Ioan 14:2 scrie: În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Casa tatălui, adică necuprinsa împărăție a lui Dumnezeu cu multele ei locașuri, Primește în ea numai ceea ce este bun, și bun este numai ceea ce seamănă Dumnezeu, care este singurul bun în Univers. De văzut, Marcu 10 cu 18. În împărăția lui Dumnezeu nu încape decât singur Dumnezeu, după cum în soare nu încape decât singură lumina. Niciun strop de întuneric nu are loc aici. Nimic din ceea ce nu este Dumnezeu nu poate intra în împărăția Lui. Tot ceea ce este de altă natură, tot ceea ce este născut în păcat, tot ceea ce este rău, în ziua mare a Alegeri, în ziua când se va umplea plasa și va fi trasă la mal, va fi aruncat afară. În Dumnezeu nu poate locui decât ceea ce este născut din el, ceea ce are firea lui, adică ceea ce este bun. Peștele bun va fi ales în vase, restul va fi aruncat afară, afară din Dumnezeu, afară din viață, afară din lumină. Într-un organism viu nu este loc nici cât un vârf de ac pentru ceea ce este mort. dată este aruncat afară. Peștele bun este numai acela care se poate mânca. În Cartea Leviticului, la capitolul 11, versetele 9 până la 11, sunt arătați peștii buni și peștii răi, peștii curați și pești necurați. Toți peștii care aveau înnotătoare și solzi erau curați, deci buni de mâncat. Cei fără solzi și fără înnotătoare erau socotiți necurați. Credinciosul bun și adevărat trebuie să aibă ceea ce corespunde înnotătoarelor, adică să aibă puterea care îl face să meargă împotriva acestei lumi, putere pe care o dă viața din Dumnezeu ca să nu se lase întors de pe calea Domnului. Solzii înfățișează puterea care se împotrivește influenței lumii în mijlocul căreia trăim, întrucât noi nu suntem din ea. Este scris la 1 Ioan 5, 4 că cel născut din Dumnezeu biruiește lumea. și adevărați se cunosc unii pe alții și, așa după cum lucrurile de aceeași natură se atrag, tot așa și ei se unesc, și se bucură împreună, despărțindu-se de tot ceea ce li se pare rău, după cum primim îndemnul la 1 Thessaloniceni 5 cu 22. Ei sunt plăcerea și bucuria Domnului în lume. Continuând pilda, Domnului să spune în versetul 49 din Matei 13, Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Iată deci, iubiții mei, că va fi o curățire desăvârșită a Universului Lui Dumnezeu. Îngerii vor face această lucrare de curățire, despărțind pe cei răi din mijlocul celor buni. Trebuie reținut acesta mănânț, anume că cei răi sunt scoși din mijlocul celor buni, așa după cum criminalii sunt scoși din mijlocul societății, ceea ce se înțelege că cei buni sunt marea majoritate. Și neghina într-un ogor este mai puțină decât greul. Și peștii cei răi într-o plasă sunt mai puțini decât cei buni. Aceasta este o dovadă puternică și limpede că Dumnezeu în marea sa lucrare de mântuirea ființelor create de el a câștigat o biruință strălucită, capitalul investit în această lucrare a ieșit cu dobândă și că toate prezicerile diavolului și ale slujitorilor lui, cum că numai un număr foarte mic vor fi mântuiți, se vor dovedi mincinoase. Dumnezeu nu pierde nimic în lucrarea și planul său de mântuire, el nu dă faliment. Cel care va pierde tot este satana și lucrarea răului. Chiar dacă astăzi cauza Domnului Hristos pare că nu progresează, ba chiar în anumite privințe pare biruită, realitatea însă este cu totul alta. Oricât de gros ar fi întunericul nopții, când sosește ceasul și soarele își trimite prima lui săgeată de foc, tot întunericul fuge îngrozit și inimicit pe drum. Oricât de grea ar fi iarna, când vine timpul primăverii, nu mai poate rezista. Lumina, adevărul și binele vor avea biruința de la urmă, o biruință desăvârșită și veșnică. Cei răi vor fi despărțiți din mijlocul celor buni, spune cuvântul. Slăvit să fie Domnul! Am toată încrederea că El, prin mijloacele nebănuite pe care le are, va face de plină curățire și în viața mea și că lucrarea începută de El în mine va fi desăvârșită după planul său pe care l-a întocmit înainte de întemeerea lumii. Biruința și câștigul sunt de partea lui. Sfârșitul lucrării sale este ca el să fie totul în toți, așa cum citim la 1 Corinte 15 cu 28. Slăviți să fie Domnul! Amin! În versetul următor, versetul 50 de la Matei 13, Domnul Iisus continuă. Și ei vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vai, este vorba de o durere foarte mare. Plânsul și scrâșnirea dinților arată că cel pedepsit este conștient de lucrul acesta, fiindcă nimeni nu poate plânge dacă nu-i conștient. Cât va dura această plângere, din textul nostru nu reiese. Cel mai bun și mai fericit lucru este să alegem chiar din clipa aceasta locul unde dorim să fim în ziua judecății. Vrem să fim în bucuria stăpânului sau în locul plânsului, depinde de care îl alegem. Domnul Isus Hristos, singurul mântuitor, ne poate mântui în chip săvârșit de orice păcat. Și dacă nu mai avem păcatul asupra noastră, nici pericolul pedepsei nu ne mai pândește. Păcatul atrage pedeapsa. Vezi lucrul acesta și în meditația de la versetul 42. Domnul Isus își întreabă ucenicii în versetul 51 din Matei 13. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Isus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Iubiților, rostul cuvântului scris al lui Dumnezeu este să fie înțeles de oameni, căci cum vor ști ei să trăiască drept dacă n-au înțeles dreptatea? Cum vor ști să iubească ei adevărul dacă n-au învățat dragostea dumnezeiască? Și cum vor putea merge pe calea adevărului dacă nu o cunosc? Dumnezeu nu va cere omului decât ceea ce i-a dat. Și pentru ca să cunoască limpede de calea mântuirii, Dumnezeu a creat toate condițiile, a dat tot ce a avut El mai scump pentru ca omul să nu poată să se dezvinovățească. A trimis solii săi în toate timpurile pentru ca să invețe învețe pe om legile și căile sale. A făcut minuni pentru ca să întărească cele spuse. A pregătit inima și mintea omului pentru ca să poată primi adevărul Sfinte iar la urmă a trimis pe chiar Domnul Iisus cuvântul său întrupat, care prin viața sa pământească, prin Evanghelia vestită cu atâta limpezime și putere și însoțită de semne și minuni, prin moartea sa, prin învierea sa biruitoare și prin înălțarea sa la cer, prin toate acestea a căutat să ne facă să înțelegem adevărul său mântuitor, voia sa cea sfântă, pentru ca înțelegându-l și urmând cele înțelese, să avem viață și fericire veșnică. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Domnul Iisus pe ucenici și ne întreabă și pe noi în clipa aceasta. El este gata să repete de sute de ori un lucru, să-l explice în toate felurile, pe toate fețele, numai să ne facă să-l înțelegem. Dar după ce l-am înțeles, trebuie să ne grăbim să-l punem în practică pentru că trebuie să știm un lucru, și anume, Sfânta Scriptură nu este o carte cu teorii fără sens, cu povestiri care nu au nicio legătură cu viața și cu legi absurde, ci ea este Cartea Vieții. Tot ceea ce scrie în ea este numai și numai pentru viață. Fără împlinirea celor scrise pe paginile ei, să știți, iubiților,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 De aceea ne-am și ales ca tematică a programului nostru studierea împreună a Sfintelor Scripturi, anume a Noului Testament de care ne ocupăm acum. Dacă nu înțelegem o problemă, să nu ne lăsăm, ci prin stăruință răbdătoare, cu credință și rugăciune, să chemăm pe Domnul în ajutor și vom fi luminați pe deplin. El se uită la curăția inimii, dacă vede că ceea ce cerem este pentru ca să devenim mai sfinți și mai folositori lucrării sale, ne va da cu mână largă și de grabă. Avem la îndemână totul, numai noi să vrem să cunoaștem și să trăim cele cunoscute, căci Domnul este gata să ne ajute prin toate mijloacele sale. În convorbirea sa cu ucenicii, la versetul 52 din Matei 13, Domnul continuă în felul următor. Citim versetul. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce vedem aici este că a învăța ce trebuie despre orice lucru, despre orice om, despre orice împrejurare, despre lume în general, despre împărăția lui Dumnezeu și despre orice problemă și latura vieții, este lucrul cel mai important pe care îl are omul de făcut. Căci despre orice poți să înveți și ceea ce nu trebuie, adică să înveți fals, să înveți minciuna în loc de adevăr, și toată această cheltuire de energie, de timp și de bani să fie zadarnică. Vai câte s-au învățat cu multă trudă ca la urmă să se dovedească false și apoi cu și mai multă trudă să se facă lucrarea de dezvățare. A învăța ceea ce trebuie înseamnă a învăța adevărul. Căci numai adevărul rămâne statornic în fața tuturor furtunilor care se ridică din marea lumii. El este stânca neclintită în bătaia valurilor furioase, păstrând mereu aceeași față și aceeași poziție. Cunoaștem o învățătură sau o teorie că este falsă după trăinicia ei și după aplicarea ei practică în viață. Toate teoriile, toate sistemele și toate organizațiile care nu au la bază adevărul se vor dărâma cum s-au dărâmat atâtea și atâtea în decursul istoriei. Iată, deci, că poți să înveți și ceea ce nu trebuie despre împărăția lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Câtă atenție trebuie să avem când este vorba de a învăța cum trebuie și ceea ce trebuie. De lucrul acesta atârnă fericirea și nefericirea, viața sau moartea, lumină sau întunericul. Acela care învață ce trebuie, va scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Lucrurile vechi sunt o altă față a adevărului descoperit mai curând, adică mai nou. În versetul amintit când se vorbește despre Lucruri vechi sunt împărăția lui Dumnezeu așa cum era vestită în Vechiul Testament, iar referirea la lucrurile noi este vorba despre împărăția lui Dumnezeu așa cum ne-a prezentat-o Domnul Isus, fără să fie acoperită de hainele simbolurilor. Este adevărul acela fără văl. Cine învață ce trebuie și cum trebuie despre împărăția lui Dumnezeu, Va înțelege că tot ceea ce a fost scris în Vechiul Testament, toate jertfele, toate slujbele, toate întâmplările, toate acestea ascund același adevăr despre împărăție și despre împărat. Cel mai puternic exemplu în privința aceasta este Domnul Isus Hristos. El a scos lucruri vechi cu o măestrie neînchipuită. Când a vrut să deschide mintea ucenicilor săi să priceapă adevărul despre învierea sa, el a început de la Moise și de la toți proorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ceea ce era cu privire la el. Întâmplarea aceasta a avut loc în Luca 24 cu 47 cu ocazia întâlnirii Domnului Iisus cu cei de ucenici într-un spre Emaus. Cine crede pe Moise... Crede pe Domnul Isus Hristos, așa vedem la Ioan 5, cu 46, după cum este scris, Dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine. Nu putem da la o parte scripturile Vechiului Testament, căci tocmai ele mărturisesc despre Domnul Hristos. Citim la Ioan 5, cu 39. Iubiților, un lucru trebuie să nu uităm. Adevărul încredințat de Domnul credincioșilor săi trebuie împărtășit lumii. Cei care s-au îmbrăcat cu Domnul Isus Hristos vor povesti, adică vor scoate din vistierie experiențele lor arătând pas cu pas călăuzirea Duhului Sfânt. Cu cât vor face cunoscute comorile bogate ale Harului Lui Dumnezeu, vor primi cu atât mai mult har. Credinciosul scoate din orice, el scoate din cuvântul scris, din cartea naturii, din cartea experienței cu Dumnezeu, din viața oamenilor, deci din toate el scoate din vistierie lucruri noi și lucruri vechi, adică unicul adevăr al lui Dumnezeu și îl pune în slujba mântuirii aproape lui său și în slujba împărăției lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, să mergem în continuare în versetul 53, urmărind activitatea Domnului Isus. Citim versetul. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. Putem să vedem aici cât de urâte sunt lucrările începute și neisprăvite, lăsate în părăsire ani de zile. Dintele vremi începe să le macine și sfârșesc prin ruinare totală. Ce caracter slab arată cel care a început o lucrare și nu îi isprăvește? Dacă nu are posibilitate să o isprăvească, de ce a început-o? De ce nu și-a făcut toate socotelile înainte de a o începe? Acolo unde sunt unite dragostea, adevărul, dreptatea, înțelepciunea și sfințenia, acolo orice lucru început este isprăvit. La facerea doi cu doi citim că Dumnezeu și-a isprăvit lucrarea pe care o făcuse și s-a odihnit. La Ioan 19 cu 30, vedem că Domnul Iisus și-a lucrarea cât a stat pe pământ și apoi a plecat. S-a ispravit, a spus el pe cruce. Orice lucrare începută, Domnul o ispravește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine, scrie Psalmul 138 cu versetul 8. Acela care a început în voi această lucrare bună, o va ispravi, scrie la Filipeni 1:6. Ce pildă strălucită este Domnul Isus și în privința aceasta pentru noi? Să învățăm de la El, iubiților, și cum să începem lucrările, și cum să le ispravim. Iar în lucrările fizice și în cele spirituale, să învățăm de la El. Să nu începem o lucrare până ce nu ne-am făcut mai întâi socoteala, dacă o să o sfârșim și felul cum o să o sfârșim. Versetul spune că după ce a isprăvit Iisus, a plecat. Slavă Lui! Sunt sigur că El nu va lăsa neisprăvită lucrarea Lui în mine. El și-a făcut toate socotelile când a început lucrarea aceasta. Câtă pace, câtă siguranță trebuie să aibă în inima lor toți aceia care cred cu adevărat în mântuirea Domnului Isus. Dacă rămânem în mâna Lui, dacă nu umblăm pe căi străine, dacă ascultăm de El în orice vreme, să fim liniștiți că El nu va lăsa neisprevite lucrarea Lui în noi. Are El atâtea mijloace pentru făptuirea lucrării Lui, încât noi nici nu bănuim. Așa că nu va lăsa neisprevită. Dacă trebuie bucurie, ne dă bucurie. Dacă trebuie întristare, ne dă întristare, dar nu va lăsa lucrarea lui neisprevită în niciun caz. Dacă a început și noi vreo lucrare duhovnicească în cineva, să nu o lăsăm neisprevită. Să-i cerem Domnului ajutor și El ne va întări, chiar dacă vin piedici, să nu ne lăsăm. În numele Domnului să îndrăznim și vom birui, să nu plecăm dintr-un loc în altul până când nu-i lucrarea începută. Versetul ne arată că după ce ai spăvit, Iisus a plecat. Deci, după ce isprăvim o lucrare, atunci să plecăm, atunci să ne apucăm de alta, căci în felul acesta dăm dovadă că suntem urmași a celui a care și-a lucrarea. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu nu pleci de la mine până nu vei isprăvi lucrarea pe care început-o în ființa mea. Mulțumesc că mă lucrezi după planul Tău veșnic, că mă faci după chipul Tău. Amin. Iubiți ascultători, am încheiat cu voia Domnului programul nostru numărul 119. În continuare, rămânând fideli obiceiului nostru inițiativei noastre de a folosi la maximum de potențial fiecare minut al programului nostru, vom da citire în continuare unor gânduri de ale autorilor din literatura patristică. Am ales astăzi pe Lactanțiu. Numele lui este Lucius Cecilius Primianus Lactanțius. S-a născut lângă Cirta sau Mascula în Numidia, probabil între 240 și 250. A făcut studii de retorică și filozofie sub conducerea lui Arnobiu. Devenit retor, Împăratul Diocletian îl numește pe la 290 profesor de retorică la Nicomedia, Noua Capitală. În anul 317, împăratul Constantin l-a chemat la Treverii, lângă Galia, ca profesor al fiului său, Crispus. De la această dată nu se mai știe nimic despre el. Lactanțiu, în lucrarea lui Dumnezeeștiile instituții, ne spune, în legătură cu slujba Domnului, următoarele.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 așa cum sunt descrise de Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Cine are urechi de auzit, să audă. Cine dorește să cunoască pe un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, să facă bine să ia aminte la acestea care sunt descrise în concordanță cu Scriptura. Amin.